але мене точить одне. Діду, а як любов у вашому житті? Була любов? А це що таке любов? Любив, скільки хотів і міг. І багатьох дід сміється з-під розкішних сивих вусів. Кого Хотів і чув, що мене хочуть. А чим чули? Як чим? Смішна. Серцем? А як це можна чути? Дід розгрібає жар, ніби уваги на мене не звертає. А цему, дочка, ніхто не може навчити. А що ви робили, як любов минала? Нічого не робив, бо приходила друга. Як ви думаєте, діду, чому любов минає? Бо цему відко, що ти дочко велика безбожниця, бо не читала Біблії. А там сказано, що любов не минає ніколи. А як ти питаєш про тілесну любов? вона минає, бо всьому приходить реченець. Людині, тварині, дереву і любові. А що таке реченець? Кінець, строк. Діду. А хіба погано пізнати в житті лише одну любов, щоб більше було не треба? Як то пізнати одну любов? Дід – ходить навколо дотліваючого вогнища і здивовано дивиться на мене. Ти що, не знаєш, що один день погоди не робить? Любов – це один день, один кусень хліба, одне горня води. Хіба ти з одним куснем можеш пізнати повний його смак чи набутися Одним днем вирим'я. Я сміюся, не ховаючись, ніби радію власному відкриттю. Діду, так хто ж розпуста? е ні серце уміє розпізнавати, що є любов, а що пустути. П.С. За ці дні... Старий Гуцул мене не наблизив ні до чого, як до думки, що все конечне, крім любові. За минулою приходить наступна. Наступна міняє попередню, і так доти, поки не прийде і тобі реченець. Тобто вийде твій термін. Дивно якось. Отже, життя влаштовано так, що минає термін в'язничного утримання, строк збирання врожаю, термін кохання і строк життя. Але останнє, кінець життя – це єдине, що позбавлене випадковості. Решта – Може і не відбуватися, бо випадок приводить нас у світ. Випадок може зробити із нас злочинця, проте не обов'язково. Ми можемо у світ і не прийти. І можемо не сподіяти злочину навіть під дією обставин. Причому тут терміни «кохання»? при тому що немає терезів які змогли б показати вагу чи міру кохання і буде натякнути що саме ця любов ота що не ковток води і не один день погоди є лише суцільні оптичні фізіологічні і психічні обмани ось Через те воно і називається «те, що не минає, а переходить з одного в інше».